Martxoren tzortzia, emazten eskubiden aldeko nazioarteko eguna urbiltzen ari zauku, eta tale feministak, enpresak, instituzio burgesak, lanean asiak dira, ekitaldiak antolatzen. Denetarik egitenna martxoren tzortzian, emazten horatzeko eta mezua zabaltzeko. Leuklerrek, kosmetika eta etxebarneko tresnentzat, promozioneak proposatzen ditu. Emazte erropariak eskaintzen zaizkie, Edo gizon taldeak antolatzen dira ekitaldia fariak eskaintzeko. Baina soin mesu zabalduna ira susen. Emaztek egunerokoan egiten duten lana beaezkoa zaukula eta estimatzen dugula adiratzeko. Bai egia da. Baina nagian ez dela emazten borondate individualetik heldu, baizik eta gizartean emantzakoten funzio batetik. Gogoritatzen alkoginuke, sendako ejola hori emaiten zakoten zoin interesi erantzuten duen. Funtxean, emazte langileak egiten dituzten lan asistenzialak, urtean behin ospatzea, ez dea implizitoki ejaitea, segiola, maite dugu zoek egiten dituzularik lan hori guziak, manera pribatuan eta debaloatuan gainera. Distan da, emazteak bigarren mailako subjektua izan behar baitu, sistema kapitalistak iraun nahi badu. Beste mesu bat zabaldua da egun hortan. Ez emazten gora eta eskertzea, baizik eta bojoka eguna dela pentsatuz, genero zabalkuntzekin bukatzeko aldajiak eginak dira. Mezu zabal hortan ere, denetarik entzuten da. Instituzioetan eta botere burgesan emazteak presenteago izaiteko bojoka. Emazten enpresaburuek lekukotasunak emaiten dituzte, haien lohpena gora ipatzeko adibidez. Oroak emazteak valorizatuak eta ageri diren lanetan presenteago izaiteko aldagia egiten da. Adibidez, estena gainetan, pantailetan, kirolan. Gero berdintasunaren aldeko tailexak itzaldiak antolatzen dira ere. Manifestazioak edo elgahetaratzeak, bortizkeria matxistaren kultura gaitzesi, gaitzetsiz, soldata berdina galdeginez, Edo beste hainitz aldarri ere. Azkenean, bakutsak bere interesen arabera nahi duena ulertzen aldu emazteen eskubideen aldeko egunarekin. Macronek ere bere helburu nagusia zela ejan zuen agintaldia hasiaintzin eta emazteak enpresa hundietako buru izaiteko baliabideak garatu ditu helburua gauzatzeko. Argiduut, emazten eskubideak aipatzen ditugularik Zehaztu behar dugulaz zoin interesekin harigiren bohokan. Klase konzientziari gabe, interes burgesak intentzio onenarekin antolatu ekitaldia ere, bere ganatzen baitu. Emazten zapalkuntza betikotuz. Bukatu nahiko nuke hoitarrasiz, martxoaren zorziaren eguna, klarazetkin, sozialista eta marxistak zuela proposatu. Emazte langileen eskubideak defendiatzeko.